Joanden uriaren zazpian, aizebegi festivalaren karira, Michele Itzaina idazleak mintzaldi bat eman zuen Salbado gen bertxu eta biziaz, bertxulariaren eriotzaren berrogeikagen urte-urgena bete baita aurten. Baiona komediatekan austital gau batez iregantzen mintzaldia, horren ondotik amets ahzaiuzek bertxuak zituen ere. Ez dakit, Salbado sortu zelari garen sehaskaren inguruan soriak jintziren kantatzera. Dakitan da, Urepelean e, kantari anitz bat zela, ostatuetan, e, mendieta zelaietan, edo itzain, edo hartzain zaudela jendeak anitz kantatzen zen. Hada Urepeleak dat jina bat zen, bat, bastanetik, ostatu batean ari zen zerbitzatzen eta erraiten zautan, arek, memento hartan, gerla ondoko lehen urteek ziren, Jendea alegera zen, urepelen. lehen. Bazirean, berxuak eta kantuak gaitzeko likua zaukan. Bazirean, bazkaldu eta kantuz eta berxutan hasiak, horaino ari zirenak gaua hanarat zoalari. Ez isilduz. Erraiteko, Salvador sortu den e, ingurumena, bersu eta kantu ingurumen bat zela. Bankan eman dezagun hiru etxetarik bederen atera dira e, kantuak hiru etxetan bere baziren jendeak kantuak egiten zituztenak. Bestalde, hiru izen aipatuko ditute hemen e, leiku handia txiki dutenak leku hartan, denbora hartan, hori zen baino harriet joes Harriet premundo, bersolaria zen aho garbiko bersolaria, eta eh, anitz aldudarreni eh, emandu anitz berxu aldudarrek eta eh, gainartako jendeak, harriesker eh, jakinute, ikusi dute berxua zersen. Beste bihiztenak, iriarte berxo, eh, berxinanto, berxolaria, eta simunibarra zubikoa, ziren horiek, biak eh, Zunbilan sortuatziren, biak, naparroako zunbilan, eta adienak urepelerat, arras gazterik, ure. eta bankara. E, zubikoa ezagutu dut nik oekienik, zer eta egiten gintu alarik saioak, antzen beti. E, Iri arte ezagutu dut, baina e, ni ene denborakot utzia zuen aldizaren kantuak, ginazen, bankako kantuak, behi baliosa nire Mozkorra, hilpiztua, Hitlerrena hementsa, auto zaharra larungo kantuak eta etahaurik baginazkien gaurra ginendarik. Xta esunok emaiten ditut beraz, erranduta bezala erakusteko Salvador ze giroan sortu zen. Xabador gizona ez ez zuen goxobaten itxura agertzen. Berak ziom esala, nehori ezindut gorde, nire aurpegi iluna. Alai agertzen ma nahiz ere bihotza daukat negarrez. Eta Plastetako kantari bakardadez joshia zion letek daki emesala. Kantarietarek itzulita ilun eta triste pasatzen zituen zomaitegu netxera sartu eta laneko gugut gogo -go gutirekin dio leonik, haren, orai horai, iladena horare. Bazen gizon hartan, <coughs> gauza tristeri buruzko isuribat. Erresil, zendu eta erresil urruñako bertsulari hazen, errantzautan ze plazerrekin ariko nintzan bertsotan, nere lagun horren hilkutxaren aitzinean. Bersalde, uste dut bere buruaz, zuen aburua ez zela hambatekoa. Ez bere berxotako dohainaz, hortaz arro ere izan zitaken, baina bere gizontasunaz ahulezian ere nagusi zanda egundainotik. Nere aita zenak zer uratekoan berekin joan zituen dohain gehiienak. Hau nintan da gizonaren kitzikak kiskila. Tukit nola itzuliko dian, gure itzultzaleak. Nere lana egiten dut alegeazko karxotasunez. Bon, Gero, biz, bizta hauste eta paira menolok lehen goa utzi. Nere gogoa eta bihotza berriz lurrean dagozi. Esturak baizik ez bada karkit zukanako gutzi zia, oto den baino ere gogorra goa bilakabekit bizia ikus hemen gizon horren garrasi hori. Erranaldiko aldiko hitzen soinuak, hene ustez, ederki azaltzen du garrasia hori. Errandezagoen horaino, gazte azelari berxo kaskarrafango bota duela oztatu zoko horietan. Gero kanbiatu zen dio piarre bidondoaren auzoak. Baina, memento batez, berak ez du, bete, berxo lari gazte bati emaitentzion kontseilua, Hau ertensioa bersotan beti harzaite zure biotsaren araberan eta entzunahi ez duzunikan bersene hori ezerran baina oro har etsen Salvador beste babaino gizon idorragoa leonik erraiten du ere bizia maite zuela Hona hemen ekintza bat gizon horren biots biguna bistan ez hartzen duena kantua aur batek bere amari da kodolaren mintzoan atseman ditakena. Berxo honekin bururatzen da, hotzak badago edo badago goxeak, gauaz dolamen egiten badu haizeak, nortan goxatzen oteditu oinaseak, bere amarik ez duen doa kabeak. Kantu hori Katisima egileak, galdeginik egina zuen txalmadorek, gertatu zen Katisimako haur batena ama hil Orduan, Salvador retorri zen, erakasilearen galdetuz azken bertso hori ez ezta zezan. Unaik ez zion hartu, erranez aparta zela bertso hori eta txiki behar zela. Ederra zait, Salvadorren urratsa artista bat, bere orra, hola, murristea, galdatzea, gauza ederra. Bat bateko bertso mintzatu gaitzin, ona hemen, Josian Arce, testu bat, berxotzale baten gogoetak berxolariei buruz. Unazer dion, Josianek, urt, urte guztiaz berxolariak usurbil nere herrira etortzen ziren, ustapide, lasarte, matkin, xalvador eta berdin berze batzu. Beti barnetik unkitzen ninduen bersolariak oholtza gainean ikusteak. Berxolariak oholtza gainean zuen presentziak. Horien mutu rezura ikustea maite nuen. Ahoa ideki eta zernai echance zaketan denazen argizkoa barnea betetzen zizuna. Ez gauza hondirik esango zutelako idaien aldetik, baina echateko eragatik, egoiteko eragatik. Ahu hartarik ateratzen guziak bazuen mezu berezi bat. Entzuten zenuen erlikzioki. Beraiek zabaltzen dut dira, zabaltzen zuten distira horrengatik. Hain hitz erraten du hemen Joseanek, hausna zera merezzi lukena, en eustez. Zer eta, be ezagutzen ez duenak, ez du konprenitzen en eustez hor, Joseanek erraten duena. Beste planeta bateko, eh, mintzaira da, da hori. Bat bateko bertxularia. Bat dira, Salvadorek moldatu bertxoetan,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 Ustupide eta Salvador biadiskide minak aldami baten gainean lurretik 100 metrotan pareta baten tindatzen emanaken genituen. gaina hori zen. Aspiko taula trastatzen hasten da baina batek jausi eginez bertzea behar bada salbatuko litzateke. Ona Salvadorrek nola bukatu zituen bere 3 bersuak. Lehena: Ez ustupide ni orbanua otoietza itela eror Berdintzu antzet hileta gero, hilalita Bigarren bersua. Ez gaiten hemen bat ere geldi, biak lurrera goazin, gutarikan bat hor hilta gero, berzea zertako bizi. Eta hirugarrena, hausera aments gastonetadek nube tikeldu zaukuna, bi maitetarek bat galdu behar, bizia edo laguna. Hona beste gai bat, niaurek emana, uh, uh, Salvadori, ba, bestiaren emaina hau uh, beste egun batez, zu kantatu duzu errenion amodioaren tristea, esperantzarek gabeko amodioa. Baina, egun, nahi nuke kantatu ezazun txahartu eta amodioaren ederra. Hona nola zebersoa aterazaukun. Amo diaren mail guziak ez dira arras berdinak, genkoak ditu adinarekin, araberako eginak. Sendi bendu batzu ez ditazke gazteetan bezain finak, benen gorputzak usteenduena gero hartzen du arimak. Biziki eda errazait eta egia gainera. Zeren eta lagatanoa urte pasatia dituztenek badakite hori, egia dela. E, barkatu behinan Gai bertsua batzen, txilabako eta berso saio batean, doni izen. izan. Eta, gai bertsua batzen, e, e, bertsularia hundi batek zatatu du. Erranez, errandu, bakarrik soktu. Bakarrik hil eta bakarrik bizi. Arte horretan. Ara, bon, hor bat ere joiatzen bian balioa, baina denborak nola kanbiatu dide. dire, nahin nuen erro. Gizon ilumna zela Xabierre, eh, Xalvador, egia da. Bestabaia Ramuneak gastuak zituen. Taleonik utzi behar zen orduan isirik, dio. Bizkitartean, matxin balima zen ere ipar aldeontako irriaren giltza, Salvadorrek ere bazakien bere leku ederki zaintzen irriaren alorrortan. Una biadibide. Kosemari hiriondok gai haue mantzion behin, Matin, Ikusi duzu neskabatekin bazoala. Galdatu dauzu bere Andreari, deus, ik ez erraitea. Una Salvadorren bertso bat. Neskatzia hura hansartuko zen, baratzera zerbaiten zai. Ez zela honen gana joana, gogoratu zeraut. Oraik. Harek edertasuna ugari zuk zar sinalea lasai zure Andrea egonditake pekatu horrengatik lasai. <gülüyor> Ariselarek mantzion beste gai bat eh beigorin denbora ura zen. Matxin latinaren alde Salvador euskara elizetan latinaren ordez hartzearen ordeuna Salvadorren bertsua konzilio moda hau, etzen matkinentzat egina, gande batzuz ikusten dugu, mesaren erdirat gina, ukunduaren pausalekuan emanik buru izkina, honetzat orduan berdintzu dira, euskara eta latit. <risa> Berz, eh, erraiteko da, gai seriosetan, eh, barnak horretan, onazela behinan, ere ikusten duzu mesela, horietan, Beste eh, adibide bat, bila berzion tirudan eta zazpiko xapelketa hartan. Gaia Gaiazute zen, ohea. Lohi egiten den, ohea. Huna zehatera zuen. Ohea bezain zain zer baliatzen ote da gude bizitzan, leku paušago robeago dik nehonezitake izan. Handikampora ate erdetzen gira, egin beharren peskizan, Goizian ere, astia izanez, gehiago egonen nintzan. Hori, arras berxo, herrikoia edo edo, donaga aziko gehila. Baina, bigarren berxoet, nola buru, bukatzen du bigarrena, oheari mitzoda, ez zerea dea zuaur izan zu, maitasunaren ohantze. Hora, bigarren. Bara ze, hegal ukaldia Ta, iruarrena, min dizeko, Zutan xortuta, zutan jasiak, zutan behar dugu guk hil. Uztapidek ere, zutan jaiota, zutan hil, hori aterazuen baina ez, zutan aziak. Horko eh? da, egia da, demoraren erena oian basten dugu, eta anazten gira. Mm -hmm. Bat bateko berxorea balima zen Txalbador, utzi dauko ere kantu liburu bat, irutan hori bat kanturekin. Odolaren mintzoa, Koximari Aranaldek aurkeztu zuen liburu hori urepelen omenaldi egunean, azaruaren zazpian, 1931-a. Salvador Zenduzen egunean, Nere ustez zioen Aranaldek, Euskal Herrian ez da persona bakar baten bersu libururik hau einekorik itatzi. Liburua ez da legiezko gaiez osatua egungungu zietako bere bizia dauku kondatzen, hor Salbadorrek, bere etxea, horko, biztanleak, familiako grinak atseginak, herriko berriak, Euskal herria eta honen arrazoak euskara irrat telebitek salbaldu albiste bait. Liburu hau irakurriz baddakigun olakoak ziren Salbadorren sendimenduak orduko gertakarien aurrean, baina nola egiten zituen kanturik. Gaia abazuelarik behar zuen gai horri zoakon doinua atxeman. Ez baita gau, gai triste bat, uzzo ziurianen doinuan kantatzen zioen. Hai musikaria izan bandit zioen ardura. Baina ez zen musikaria pianoa den joiteko, segur hitzen soinua jo duela zinez edertzi. Bara hemen, eman deza hon, Michele hemen baitugu, Michele handik gine eta, Amerikatek gine eta, eman duen bersoat ikus, edo sendi, berso honen, musika. Hain da, distirant eta hain berogarria, ufarik bortitzenak ezin itzalia, zuk etxeari egin diozun argia zenditzeuzi, e, ze musika musikadan e, itzorieta. Beraz, ardietara joan eta bideantzoala moldatzen moldazen zuen bertsua, gogozikasten eta etxerat eta paperrean finkatzen. Bidondo, bere adiskide eta hauzoak, kondatu izan daut nola. Neguko egun elurtsu batez, etxeko ardibazka guziak janak eta joan zen mendiko bordara, belarketa. Giberatekoan, karga gaizki loturik edo, Euskal izan eta bela argusiak behareko errekara joan zina. Gile eh, bela. Bidondok horikondatu eta hausesion. Soaz jakitera zu nuntza gogoa. Eskula atentan ez duterranen truk esazela. Baina potre eta ere bat bat ba. Mendiak leku hundia izan du, Salvadorrek bizian.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 Due la somme idemora aldiz, erdaraz, oler karibat selarik minzo poesias, je veux sortir la poesie de son ghetto e la rendre populaire. Ezen garaibatean urepelen olako gaitzik edo kezkarik. poesia plazantzigoen, berxoak ostatuetan entzun, zitesken, eta poetak, arzainak eta langileak eta laborari xumeak ziren, eta souk, Salvador, zuk ezagutu zinuen gino hori, horretan egin zira. Olako Euskara parega behat ez du hurefeldar batek baizik. Bebe <gülüyor> sortzen ahal. Xalvadorren eskuara horren bere, berezitasunak. Aditz sintetiko edo trinkoa asko erabiltzen du Xalvadorek. Hena aita zenari berzuetan nola dagokit zerutik anbea. Eto eskaintzan, aurra badago kio behal horietan. Eta harrarago arroak. Ar, ar, ar, Ere, nere amari kantuan. Ama, nola zure belaunetan, ninda dukazun denboran. Trinkoa erabiltzeak erabiltziak erren nahi du. Hizkuntza barnetik behar dela ezagutu. Honek, eskaintzen dituen ahalbideguziak gero gauzatzeko. Merzaldei. Metaforak. Salvadoran bertzuetan hainitzak dira. Gehienak berabas herria bizizanez. Mendiari eta sasoineri lotuak dira. Adibidez, Zamboloni eskainetan zurekilan beti zen berri goiza, erresinioan arena, baitzen zure boza. Zenbait aldiz, metafora hau dira. Etxea, zorionaren atea, matin irriaren giltza. Materiazko zume gauzeri, harimabat eman diote, txola, gizomatzuen hilai duri. Aizte egoan mulixkan, ari da mendigainean. Gipuzkoari behin argatik, poza zitzautan markistu, entzulek eskaininik bortz minutu sisztu horizen, 1929 zazpian, beraz, beraz, berzo xapelketa famatu hartan, eh... Ziztukatu zuten ezbos minutaz, baina zazpi minutaz. Zeren eta epai maiak pasara zuen Norbait, jendearen gokokoa etzena. Eta Salvador, eh, etzuen oraino bildua, gero bildu duen fama. Una nola eh, jendea isilarraz ez, ez, ez, ez zuen. Anaiarre bak ezpentsa gero, nire gozturan agonik, nahiago nukeen. Zue bezala albotik, bazterretik, beha egonik. Ez Ezbazeratek kontentu, errua ez daukateznik, e, hobena, eh? Eta hor, jende guzi hasi zen, er, txaloka, orduatioz iztukat, ortengoitik txaloga. Eta, gero, izinduzelarik finitu zuen, ezbazeratek kontentu, errua ez daukateznik, sistuak joditu zuen bainan, maite zaitu uste horrendik, hori. Salvador zen. Uh, Pilota, ben, plaza isilidako idurieliza, beharien beg begiak pilotak dabiltza. biltza. Poeta denak ikusten du, poeta ez denak ikusten ez duena. Horren adiez da azgarri, frances presidentaren hilzea. Ederren, hola, Zerdean, Salvador, ederren nahizan da, bera ehostea, bildutasun hondian zen jende ostea. Munduko karkudune karturik partea, egun hartan erder zen Frantxez izeitea. Errespetu osoa denetan zen zendi, noiz ikusi hoteda herri bat hoin haundi. Frantxez presidenta hori pompitu zen, mila abiatzion teirudotona eta hamalaugean zen, karkutan zelarik horaino. Egun hartan eder zen frantsessi zaitea Saldoren hautik ha eskualleriri edo Nigarrabigian idatzi dituenaren eh, hautik olako ohar baten zuteak erakusten du Gizon horren begi kolpearen zabala. Herri baten ahunditasuna zerk egiten duen salatzen digu hemen gure olerkarariak. Auntasun hori ez da finkatua aberastasunean edo indarrean. Baina bai, orsendiden elgarre kilako errespetuan. Hemen, bestalde azpimarratu nahi nukena da ingurumenari, izadiari zein urbiltzen, Salvador. Xorei batek dio gau hartan zerbait gertatu zela, negu zitalak lehekua utzi ziola primaderari. Ez xolamintz du eta misterioz harenbosa antzuten du. Ohartu da ere kukuak bere kantu ozenaz, iratzera duela oiana eta udak baderramala ardia, libro oianetan barna. Bai, izsadia barnaetik bizidu Shalvadorek, eta gaio orta zari denean haremetzuak ezdu artifizial kutsurik. Salvador Hill eta urte bat emuruan, mila behantziont, irutan eta almazazazpian Michele Bagrish, konzale Eskainizion, uh, eskoltzaren miltzerrak, esarri zion horroita arribat Xalbadorren uh, toman. Eta una zer zion bere itzaldian, Xalbador, urebeleko bertxolaria, bere gogoaren zabalaz eta bihotzaren barnatasunaz, bertxolarigotik olerkarien gai-gaineko mailarat iganda. Ez da Euskal Herri guzian izan poeta hondiagodik. Egoaldea. E... Zalbado berak bedak dionaz, egoaldearekin harremanak ainitz ekarri dio. Bedak horrek nere bizia ainitz betedu. Ona zer dion, berxotan hasi eta amarrurte pasan, jardu nuen mendiko ikas molde basan. Nere herrian eta herria osoetan, etzen gustu ondirik nere berxoetan. hau galduko zen, mendi basoetan, hartu ez bain induzu, zure besoetan. Hor bintzo da, gipuzkoa di. Zer daba ikas molde basa hori. Ez dea hortik heldu bertsulariaren txar Hor i hori enzuneta Hidori luke Salvador eh, baserdik aterada eta hirian sartu da Gipuzkoari esker. Ala zibilizazio Kutxua. Eh, Hor e, berak geon ez. bere hori bon, Uste dut zela arrasegia haren bersuek ezutela jendeak ez zuela gustu ondoere gar emetszuetan, Hano eh, herrietan aldu den gure pean eta bestetan, lekuko herri horietan egin ditugun saio aberats bezain aaiak. Hekoaldeak xebaldorri ekre diona da publiko nasai bat guenino hamaraldiz gehi bat dira. Hein honeko bertso lagunak bai eta guk emaiten ez dakigun, Berotasumat. Baina <laughs> esperantzari gabeko amodioa, kantua. Xalbadorrek egina zuen, oita urte oraino ez zitu elarik. Eta egoaldearekin oraino harreman guti zuelarik. Alta, berzu horietan da, nere ustez, jada, geroko Salvador dena. Alta berak ez badu senditu ere orduko bertsolari gaztek zer etimoutan zaukaten ikusten da. Arrozagarai, Jean- Pierreierre Mendibur, alkat, laka? Batek nola ez dute kantatu hartazuten zuten miresmena. Una hemen alkatek eskaini maitaibide. Zure hortasunean arzen dut azkuri batean amodio genkoa berzean, ezin erranik ez da zure mingainean. Beti, lak, e, alkat, eskualerria ahuspez dago Salvador zure oinetan, zure izena sartua baita euskal bihotzetan. Eta honad, zer dion, orai, amets, arzaiuz, betsunari gaurko txapeldunak, odolaren mitzoaz, arritzen nola den beti zaharra bainan berria. Salvador da gure bersuta hitz guziena ama. Gure lana berria egitea da, itzen zuen Salvador. Matinek bat, gai bera eh, emaite mazitzaion lehen emana eman zuen berdin. Salvador sekula beste eh, best berri bat egin zuen. Gozte gaber deusik ez. Berak hori idazten zuen erraiteko, bertsuolariak lan egime hartzuela, bere lana ongi betetzeko eta hobetzeko. Berak zion nere arrobia, biziki barnada ne baitan. Eta zaborra asko aldatu beharri zeiten dut hartarat heldu aitzi. Alta ikusten dugu, bat bateko mirakulu horietanik asko, atxeman zitaikela, Xarbadoren bertsu edazietan nolazori behin, amentsetan kantuaz. Nere binezmena aker zemainion, ba, horiek erreškia egin ditut, ba, erran. Josean harceri, Zabadoran erran alio jode aipat nion ona zer jardetzi zautan. Nik uste dut, berso horiek erreškia zitaizkela atera. Holakoek behartzen baitzaituzte, zure barneko sokorik sokoenetan, eta barnekoenetan, ibiltzera, ikertzera, xartzera, Zubbarnean daukazun, ostopo guz batzuk, traba batzuk, gainditzera, kentzera. Eta horrek, min handia egiten du. Zure baitaratze horrek eskatzen du hori. Hoinberte horren isilik pasatzen zituen txalbadorrek. Eta mendian zebilala, edo txeko eri kompreniarazia ziotela, utzi behar zotela isilik. Bere lana, gero zen, beraz, mirakoilua hor, Preparatu zen haitzinetik egina zen, uste dut, artist askorentzat hola gertatzen dela. Bai, uste dut, Leoniren arabera, sopelketak ere haitzinetik preparatzen zituela, altak gaiak, sakien zeirri zaintzen. Baina, hori, preparatzen zuen haitzinetik. Eta, bere, isiltasun hortan hausmarrean da izan, e, edo zain gaieriguruz. Baina, ahi bon, alerde, gure poeta ez zela oso ki satisforz ateradaz ume italdiz. Eskutan izan ditut dolarren mintzoko esku eskriboak, eta ikus ditut, nola, zema italditan, jobet zentzuen lehen batean, bota zuen, idazi zuen bertzu huda. liburuan, adibide andanabat eman ditut, obetze hortaz. Hemen ezut adibide bat baizik emanen, amentsetan, eta uh, kantu hortan, bi ameroz emaiten ditu barazze batean. Elgarrikin dira. Lehenik zuen beren bihotzen berri, emaiten ari ziren ahapetik bihotzen berri. Hori, kendu zuen, da eman zuen, gero? Beren bihotzen besta goresten, ari ziren ahabetik. Eko ze, ze jauzian. Ara, Salvador, ene ustez, hor Horrek misterio bat adierazten du, arrazoi eta adimendua, baino goragokoa. gokoa. Poesia den munduko. Eta una, bururatzeko, engotek asiatz izte, nentzutiaz, Konparaketa bat, edergia azaltzen duena Salvadorren berezitasuna. Nere liburuan, Salvadorrek moldatu, lau kantu, konparatu ditut. Gai beretaz, ari diren, berze lau kantu zaharriri. Gaiak direlarik arik, eskualerria, itxea, primadera eta ama. Salvadoran etxea eta ikusten duzu goizean. Konparatzen badira, eh, ikusten duzu... Eh, ikusten duzu goitzan hemen etxea surria da, lauuaiz ondoren erdian da, saku txipi bat beda etxian. Salbadoren etxe ez da ikusten. Handiahala txipia ez dakizu. dakiguna da bakarrik zorionaren atea dela. Eta arbasok joan ziren hartan utzirik ama Hori dakigu. Horai us tubiren ama hau bez konparatzen dut otssubiren ama. Ama, eh, hola. Charla nere amari. Ama, nola belaunetan lindut jazun denboran, lindaduk jazun denboran, usnesa zure bularrean burua pausa desadan. Nere biotsak xersendi duen, nahi baitera uzut erran zure espain sakratuetarik ikasi nuen mintzaira. Berse bertua, adieraziz erautanean odolak bere mintzoa, ta liburiain titua, uste dut hortzik dela. Berriz gogoratu zitzerautan oama zure altzua, bai zure bularetik hartu esne onaren gozoa, orduz gero zurean aukan nere izzaite osoa. Otsobiran bertuak zortziko txipianekinak dira, beden er erritmoa eta negurria harina da. Xalbadoren bertuak zortziko ahondian moldatuak dira. Hemen herritmoa geldiagoa da. Xalbadorek ez du zerbait kondatu nahi, baina zerbait bizi nahi du, eta behar den denbora, arzendu horretarako. Otsobik amen egiten du, oakoan dagoela, eta hama antxetirriz, bero onduan ikusten du. Xalbadorek aldiz orai bizi nahi du. Orai du bere burua, amaren bulbarrean pausatzen. Hori eginez, bere kondak eta oraikotzen du, eta irakurlea, gomitatzen du berarekin bat egitera. Ohargarri da, bertsularia, bere amari bintzo dela zuzenki, ama uz nezazu. molde edo manera hori, askotan ebiltzen du xabadorek. Mundu ez den sukar batek hartua du seme horrek. Amaren espainak sakratuak dira, amak miresten du aingeruen gizan,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 literaturan aditu edo berezituek barnatuko ahaldute alderdi hori. La begodizion erakaslek eta jakintxunek izanendu tel nun lanegin eta zer ikertu. Nere lan txume hau, astap baizik ez da dila izan, aments arzaiuz, hemenda. Dunil Labordek galdatudik eta miniskar dunil. Nire liburua idatzerakoan galdatu nion amentsi, bere iritzia, emantzizan, odolaren <coughs> mintzuaz. Nere liburuan, berroita hamikagarren horrian aurkituko duzue iritzi hori. Begiak sauditzera ino irakurtzen duen liburu hori, amentsek, Ikusten du hor alderdi berri batetik. Nik segurik ikusia ez nuen alderdi batetik. Dio, ildoa ez doala arrasto zuzenean, moralarenean nean, arrazoiaren nean. Bai, ikuspegi berria bururatzekoa, barnatzekoa, amentsen ikuspegi hori. Sabadoaren gaurkotasuna Tashuna istitut aipatu, sedeari buruz edo iesilari buruz, baina ez da hene falta. Zerak, donizk ezan emana horren orten triste bat baizik, eta e, Debora Frango ebatxe dut, ikusten du jemezala, eta barkatu, ara. Txal bad bere bersuek, zenbat begita atzapar Ta odolaren mintzoa ere ez irakurtzen azkar. Alde batetik arrotu ohi naiz, baina senditzen naiz kaskar Neri ederra iuritzen zait noiz den gozo noiz den zakar, Tairakurraldi berri bakoitzak, geruza berri bat dakar, Tairakurraldi berri bakoitzak, geruza beri dakar.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 Gastekura beharko dugu berriz ere iles dedin ongi ulertu eta barnatu talbada ta kontra egin ongi ulertu eta barnatu talbada ta kontra egin berzu bat zaila dela iitsultzen heldu saitbelarritara beti estira konparagarri euskara eta erdara iskuntsa orok badu helako bere barne begirada Beraz itzulpen baten guaita egon, Salvador jaso nahi bada. Hainitze zobe da egitea, itzuli bat euskarara. Hainitze zobe da egitea, itzuli bat euskarara. Zuek bersozaleak zirezte, ta bersozale trebeak, hola estimatzeko xalbador, handiak erran eleak, Eskerre honezkoak dira hemen, Gaur gogoetak eneak, Eskerrik beroen beroenak, Zuerxalvadorzaleak. Errogoi urte berantago eren, du mirariak. Ta entzuleak ikusirik gaur zabalak ta ugariak. Badira niba helduago elduago Eta ni baino gazteagoak geienak bertsularia. <risa> Michelek ere nola gazteer itza usu usten dien, buka era bat nike manen dut, zuek eskertuz gehien. Michelek berak erakusten du, Salvador zerzen ongien. Eta isilik egoiten denak, zenbat gauz berri dakien.